Шейла проголошує. «Ми взяли свій пай для світу, ми в крок, що ніхто не спинить. Беннет, я відхожу!» Зникає з дверей. «Беннет, з тобою на пожежу світу, до краю доріг!» Швидко відходить супутник теж. Орсон, поспішаючи в слід, перечіпляється при сполуці килимів і падає на коліна, гублячи окуляри і молитовник. Підводиться, мов сліпий, простягає руки в слід. «Верніться! Верніться! Хто тут? Доженіть зараз, поки час. Небо, що мені робити з дітьми безтямними? Хто розсудить? Горе. До Олега. Грайте псалом, щоб камені загриміли вслід і спам'ятали безумне серце. Дужче. Дужче, щоб моє власне серце оглухло, не почути нічого. Якраз тоді докінчувалась, ніби догрімно рокотуча, органно прозвінна течія в акордний розгук і раптово в розпачну обривність. Те мої окуляри, я нічого не бачу, Олег надходячи. Тут окуляри і книжка. Я піду вертати. Віддалися через світучі двері, маючи на серці біль і обурення. Хто струїв чортячою речовинністю в несамовиту, напівбожевільну розпаленість, на руїну життя і потім, на недужу калічність душевну. До жизни. хто демонічний вампірник, висотоє зиски з мозку і крови чудесної чистої юності, хто, чиїми мордерчими руками, смертельний ворог її. Просторезний майдан при університетському маєтку заповнено, мов бурхливою моряною, при великому пожежному димі довкруг, людьми-машинами. В навіженній супротивності, в розругах, ніби під смерчами, хоч височина численних тополь незрушима. На всій околиці міста, подаль від церкви до круглого вистого Майдану, погромадилися багатоповерхові будівлі. Пожежі простилають дим через весь простір. У крайніх вулицях чорніють провалинами розгромлені магазини. Скрізь рух і гамір, викличний спів і рев сирен. Стів оглянувся на доторк від музиканта. Що тут при наших сполохах? Пастор просить вернути вашого друга, зараз, бо передчуття смертного випадку. І що ж, нам приречення, хоч би через кров. Але ж пролиту марно, помилковий спосіб ущасливити суспільство. Вам і багатьом омано відболіти в жахливій прірві, якби ви знали. Раду, послухаю, але маю коротку хвилину. Кажіть, дозволяє стів, набиваючи люльку. В нього, здається, спокійна певність, відновлена після непорадності в тривозі. Хвилини досить, відповів Олег. Ви схотіли в найвідчайніший спробі перепаяти на Едем теперішню суспільну конструкцію, перепаяти море вогню і крови. Так зроблено в царській Росії в жовтні 1917 року. З огнем і кров'ю через розбійницький напад підмовленців Леніна на демократичний уряд, законно вибраний після розвалу царизму. І який наслідок червоної контрреволюції? 40 мільйонів замучено на смерть. Замість обіцяного Едему становилась пекельщина на землі з рабським гулагом. Нелюдський жах під постійним терором. Злидні розграбунок і знищення селянства – Руїна всіх вершинних осігів духовно-творчої культури. Нудьга, розпуста, пияцтво, поганська дикунщина. Навіть більшість керівних виконників обману страшно згинули в катівських підвалах. Від вашого повтору тут складеться однаковий наслідок. Хоть і вся правда за одну хвилину. Чи так станеться тут? Цілком можливо, зважує стів, покурюючи. На жаль, пружини, що наш провід накрутив до мертвого кільця, відпущено в вибух. Я, перевіряючи почування, признаюсь. Якраз перед катастрофою, готованою так довго і безоглядно, терпів від сумніву. Свідчення від вас тільки одна з останніх крапель. Спробую зупинити частину керівників перед межею крови. Але, мабуть, без успіху. Зробіть крок. Надто ціна велика для байдужостей. Побачим. Мій друг в обручах, вам неможливо зрозуміти. Навколо двох розмовників підсилюється тупіт, свист і завивущий звук машин. Біготня розпатлених молодих людей навалами, кидання каменів, дрючків, помидорів, бруду набраного в бляшанки. Все як невдержна бестіалія з несамовитілих множин.